گران و مخترم عارض کو دو مولانا عبدالباری صاحب دو دور اے تفسیر قرآن دا چونتیس نمبر کیسد سپر محلہ پر مسجد کی و انیس چین او 2009 چین دوہزار نو کی شعر ہے دو دید ملائی دی دو پتہ ایسا تایی اشاہ دید سنت کیسد این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبائل ن کیم کته چې پکېږي او که جواب بکه نه چپکیږي بنا جواب بکه خو جواب وو اورا ما وه یې لیکا تابې شداږي چې وه کیدا تا نر ربیکا ستاد رب د طرف نه دا هغه تابیدار شاته ستاد رب د طرفه تا توهی شېږي دا الله د طرفه مطلب څه زمو استاد پریدا زمو استاد سګني او دوم بریده دې ماده کوم مسلې یاد کړې دا قبل راضیو کنه راضی او زج دا مساله کمانو پا دی دلیل سده زمان نتو زمان ما مانا زمان دو ساز ما مانا زج کم خبره اکو ما پا کم دلیلی کمانو دلیل الله را لگلوی ها مساله کم دا؟ لا اله الا هو نشتل ایک دبا نگای مگردک که یو اللہ دی ف آرزان المشرکین او تا مخوالا دا مشرکانونا دا دی چی دا مساله دی اکڑا بیای کدی منیو کنا خو آرزان المشرکین تا دا دی نم وله ش الله او که د الله خوغ شوې ماشرکوی به شرک نو کړی اما جاالنا کالیم حافزه پهې ګځلی مونږ پهبانېڅوکېدار وله ته صبح لځ نه بغت مع یا غ چاته ی دوونه الله چې دی را الله ر بې زتنا په ی صبلله ګنی نودي به قځل کو الله ته بغت بوي الله ته عادون په دوشمنئ د دا یو ادب ذکر کو چې غلطه مساله د توحید بیان اوستا مقابل شرک کړي نو تبد هغه الہ تا کنزل نه کړي یو ګور دا ایج ذکر کول لنه خپل ځای ایج ذکر گا کنزل باندې کړي بدرت بنوي هلي ک بدرت دی شروع کړه نو بیا دا غستا الہ تا کنزل کې استاخلي تب کنزل کړي دا سدا اصول لې یوه څلې دې داغه استاد دین مساله غلط ده په مساله را دوکان خدایغه زیتی ځتی داغه په سلګېدل دا نه دی را نه دی جايز ولیا بساده استاد ځتیه په څه شروع شي یوه داغه علمی خیانت دی د علمی کمزوری دا علمی غلطی ده هغه اختراته ولا تصب الذين بدرت معي اغجاتا يدون من دون الله تديره بل سوا د الله نہ ويسب الله نادي بدرت وي الله تا عادوان بدوشمنا نہ سرا بغیر علم من بيد علمنا فنا پويه سرا كذلك كذلك عشان زينا لكل امه منغه څګړي ډېرو امتون ته هر امته منغه څګړلې عملوا ما عمل داعي مطلب دا دي چې پتا توحيد خوګ لغي باغي شرک خوګ لغي مشرک د چې کسی کې کنا او بیا پکې بغیر د الله نه د بل قدرت نه به من من غټي یو ګره کنا کرامت د غي ته وي الاویتابن <سؤال> خپل <سؤال> دین خلګی به دې خپل <سؤال> دین خلګی کړه نو ته چې داغه خدای ته کاندل <سؤال> کې ابستا خدای ته کاندل نه کوي بیا قدرت باندې نو مو موایا داغه خدای ته بدره دو چې هغه است اعلی ته او استا خدای ته بد نه وي ته داغه مشرتابه قدرت موایا بس ته مشرتنوي یسم ای بیا په طرف دربد رہی مرجوهم واپس کېدل لدیږي و ينبئهم نو خبر وکړي لرا بما كانوا يعملون داغه چې دوی څاملونه کوي د الله جاده مان همکهسممونونه ک ایپالله مضوط کاسمموناخبلته انډیا تم آیاتونته راشي دی ته مولهمنون نه به ددی به ایمان ډړی پهدي دی ب دا کا سمونکل کا سم ک مونږک موجوه غړو هغه را شي د خواش موفق مجز د په غمبرله وړی چې مونږ به ایمان ړړو مکل د ورته دوایهله تو انندله یقین اختیار د موجزو الله سره دی. په بعضو مؤمنانو زړه کې منا خبره راتله یره هغه معجزې دی الله دې پیغمبر لور کی کنه کی دې شی د ایمان راډي او دا بعضو خیال لاو چې بالکل دغه معجزې نو ورکولې کی هولې دا ازلی بدبخت وین د یړو ایمان نراډي او الله په دې ډول اقوال رد کین ګور یو ته معنی د ډول په معنی کې پرېتنی اما یشروکم سشی بو اکل تاسو انات یکننده معجزې اذا جاءت كل شراشی لا يؤمنون ان ضيب ایمان نراڑی رت باغچا چاویبی دوی هبل ګل ایمان نراڑی وی تا ته څه پدره دي کلا د موجید راشن دوی به ایمان نراڑی تا ته پداده وی چې پته ته تمښتونه د خبرې مکه و دويم وما یشرکم سجبو اقلا تاسو یعنی تاسو نه پوږي دا استفامې انکارین په ماوشرروکم سشی پوکړ یعنی تاسو نه پوېږي پس نهپېږي ان چې دا مجزې اضاجات کله چې را شي لا یؤمنونهدي ایمان نه راړي تا ص دا پهتنشته د باغ دوړه فر کوې الله رب لذت تنبی له ورکرکه دا دواړه د غیبو خبرې دي تاسو د دا خبره نه ده په کاره په نو کلې با ده هم اوس د یوډلی تصدق کويګه په ک د یوی خبره خو به که نه چې یوډه ل د بلکل د موجزو لیدو د موجزو د لیدو نروتو هم ایمان نهراړي بلو یاره موجزې رالی به ایمان راړي نو په د دواړو خبرو خو الله ارت ځ کوکوو چې دا د غبه معمالله په دی کې تاسو فللو ضو لدي په کاره او حقیقت سر د الله دا سووک چې و د ایمان نراړی نو دی ریا وي وجه د غواجهېکر کوي. انو کله باف ادا تهم موږ بوالو ځلون د دہی په اپساره او سرګي د دہی ولي الله کما لم يؤمنو به زګاجري ایمان نه غراوله په دې باندې اوله مرتن اول زل مطلب ذاتي دې پړوم بي زل باندې فزود درې دل کار واغستو نو ما ولا پزړ د جباریت اوست که هر رنگ موجزه اوینو نو ایمان نردی نو دلیل دیده دی خبری چې حق دل راگه نو چوه کې مکه چې چه سباب اومانما بلرز بی اومانما دنی پزرد با دی محرو لگیم و نظرهم او پری بدو دی لرا تی تو غیانیم پر سرکشه دی دی کې یا محونا چی بی بدی حیران و پریشان ولو اننا نزلنائی لیم الملائکتا تی موجزه گواڑی الله ولو اننا ن نزل کمنګ راولېغو الایهم الملائکه تا دیت الملائکه وکللهم الموت او خبریو یو کېدې سره مړی په حشرنا الیم کلشین کل رحمکم په دیهاری او شه قبولن مخامخ هر یو شه ول مخه تراولو ما کانوا لیؤمنو ندی دی چی ایمان راډی مړی و سره خبریو یو کې چې او دا پیغمبر رښتیا وایي تمام سیزونه او ترا پورته کو دا ټول سیزونه په حشرنا الیم کلشین کل قبولن ار یو شیواله مخیدکو دا غټیو دا ونی او دا هو زناور ټول وته او جدا محمد رښتیا وای دا قران رښتیا وای ملایکی راشي وته او جدا پیغمبر رښتیا دي ماکانو لیؤمنو د دې دی به ایمان راړي الله ای ما تطا درا کنه دا زديان ني نه ديان ني الا انشاء الله مگر کو غواړي الله چې الله او غواړي په شیبه نی لیدله ایمان براني ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر په کې جاهلان په کذکه جاالنالییکې لبینا دوون داڅلوورمه عقبهڅلوورمه عقبه دا ده چې کله تا ځانله ځانله د خبرو جوابونه وکړو سلورم امتحان دا دی چېی به اوس د اوبل سره جکه کېږي لمبو دریو کې آ مولا به بریت تهوي اعتاز ل او چې درې وړهغلی شوو سلوورمه سه اوس دو یاره دا سړی خو زما یوااضې د لاندې نهرهي. څو جلبه تاوم خپلو کې بجرجرج کیږي چې جرجو کی نو یو اميبه تیار کين هي تیراز لبروليمي امي د بوور ش مولاي سر نه تا پوسو تا صدا مصاله څنګه دا نو کلب امير علي کې او کلب بجرجرج کیږي نو خپلو کې به اوروليږي تیراز لا نو دا عقبہ ذکر کوي الله خپلو کې بس جلګي پدې کې به با پدې باندې غامي چې خدایا جوابونه اعتراضات او جوابونه کوي او مساله فمه روانه ده سجلو کور ازي غونشو کلا غونشي يو بيوته يبلبلته وي زخرف القولي دام لم ما خبري با يو بلتبغون کی اچي ګوره دا پکې غلط تا دا دا پکې غلط تا دا پکې بیا به اعتماد کړي نو ټول برا غونډي پکې يو به ګوره دا غلطي پکې بلګي تاس فنکاری دا غلطي ده پکې او بل به راوالې چې شون قران ریم الله خبره د دړو وهله کتاب بیرغه سیر ار روان به یو کور دی کتاب کلی کلي دا نمن کتابونه نمن نه الله د غزي کر کوي وکذالک دا رنګي لک څنګه چې ستا دښمنان دي جال مالک لكل نبي من مقرار کړي دي د هر پیغمبر د وړاندو ون دښمنان شياطين الانس والجن شيطانان انسانانو په بيريانو کې يوحي بعضهم الى بعضين وسوسه ای چې باسي د دې نه بعد وتا زخروف القولی هغه خسته کله شی خبره غرور نه په اړه ده دوی زخروف هغه ته وي چې دنه ګنده او د پاس نه خسته والا مې لاند مثال ذکر کای په بشغال کې باران وشي دهران فروتی او سوق نه سره نه وړي بل جباګینو والے کېږي انو هغه دهران د پاسه شین کې راوخیږي ټول پشینګيږي پټ شي ته چا تلره نه ګوري په دې سکول کې دا تاسو سکاوت پروګرام هم لیدلې دا وی کې چې د نوو باې باندې کیسه ما کیسه هم سيزونه جوړه وي خيمه نو دغه په کورونه جوړ کې نه او په غار جوړ کې نه هغه غار کې تېدون سړګونه جوړ کې په دې داسي واړه واړه گاڑی کې دی او په کې بوتله ګولي انته چې تاسو غوړې دبای چې سکاوت لا غار تیار کړي ځکه ډېرانه هوپر داسره نو په دې ډډا خبره د ورخی دم چې ډاډه په لګوم نو چې خپلې په کې خدا کنه پکا تا په کې تلینو ابلاص به شروع شي پته ولګي چې هویدا خو بي سره نه دا پدې هرانه نه الله رب ال عزت په دې کې بعضي به بعضه تا وسوسه اتي خو زخرف القولې چې ستا کړه شی خبرې د پاسانه د پاسانه به خبرې رنگ ډیر مزيداریه دننه به پڅول ګان دي صدا صد پاره ګورور نه پاره د دا خبري بدو کې د پاره د پنډرش او, یا یا او, او قران نه هم الله فرمایل مطلب ادا دي چې یو بل بدو کور کې یسړیا یو مولا بوې چې کم پهلم بګي زورهوري وي لګدای ته زوره ور خداري نه غوې سړیا تاسو باندې یاسي خبري یا سره کوي دا وګورې کتاب کې دا مساله لیکلی دا د دانمنې تفاظن لزن لکتابونو د زمانه کې هر یو ببریتاوې سړی درس د قران کوي وګورو ته د یو بند کې کم کتاب ویدا گوری سماع الموتہ حضرت مولانا شیخ الحدی سرفراز خان صاحب درس کتاب نہ منی تا گوری کیلی کلی دی مڑیوڑی ردیبل کتاب تو گورا تسکین الصدور ردی دمر علماء دصف دیدنم نہ منی نہ منی کلا یو کتاب را ولے کلا بل کتاب را ولے حضور رف القول خستہ گلے شی خبری سلا غرورن نہ بارا د دوکی بل بدو کا کئی حقیقت نہ بدن نہ نی خبر طلبا رحمت کیائنات یگورکن ایدلی و قوانی عالم دے دا دلیل کلہ وی کلہ بل کتاب کلہ بل کتاب کلہ بل کتاب وئی نہ منین طلبا فتوی رڑی دا گور فلان مدرسی فتوا کڑی دا کہ سو آیات النبی نہ منی سما ول موتا نہ منی استفادہ نبی علیہ السلام نہ جائز نہ منی دا گورئی دا گور, گور دا فلان مفتی سے دس ہت دے کلہ گور دا واس ما نی نہ منی نا دادی کنے دا خستا کده شیخ خبری بی جواب با دی سای جواب روستو را روان دی ولو شای رب بک تخوخ شای ما فلو دی بنو کده دا کار دا کار بنو کده و دنیا دارو الانتحان دا اللہ فضرهم هم دی لرا همائی افتارون اغا چی دیس دروغ جوڑی دی با دروغ تڑی کنا دی بای نمانی دی نمانی تکنه دی تا پخوان را روان دی شیخ القرآن رحمه اللہ چله شرکیا ترت شورو کوئی زیارت و زیارت نه مانی اولیاء نه زبریان نه مانی انبیاء نه مانی به چله بلا ترت شورو کوئی دوانم مانی کنه خیرات نه مانی دغه د وګور یو اسخات نه مانی و مله دکسه خخته هی بالکل پوری ولې گئی نه دا نه مانی تکای مون دی بس اوسم سمده نه مانی تکره حیات النبی نه مانی نه دا یو شفاعت نه مانی دعا نه مانی دعا نه مانی کنه مټول ولاری ټول نصیب وږی رکی ها زمونږه مولای سبمناستی وی لاس پورته کوي دعا او کوي دې په کلاس نه پورته کوي نه مانی دعا نه مانی څه چل وسرو کوي دا نه مانی ته کې اوسه مونږ دې اره بتر قیامت اینه الله فزرهم پریده لیرا وما چې دیدرو دا دیرو جوړی سلا دا خستا خستا کتابونه چلتای خلی درمزی دارین دا صلح را بخیطا کئی ولی د ایلئی دید پارچ میلانو کی دیتا افئدت اللزین ازلون دهاغا چا لا یؤمنون بالاخرتی چی ایمان مرادی پاخرت ولی ارزو ہو دید پارچ دی خوخ کی دا ولی اکترفو دید پارچ او کی دی ما هم مقدرفونا چې چی دید ایسا عمل کون کی مطلب دائی څه د دې د غلون پرده او چت نشي کله موږ دې اميان سره سکهو کنه چې د دې باندې د خلق پوه نشي که قران ویلې کی او د دې ترازینو زموږه خلاو ته معلوم نه بس هی پر دې چې دې دغه څه غلي خدي وي نا پویا خدي وي چې سو سره موږ کوچاغه کووي نو ستا جواب بس هی کتاب به پيش کې نوار خدای به بزان نه راولي افا غیر الله یبتغیها کمن آیا بغیر د الله نه الټوم بل فیصله کوونکي ته پیغمبر شوال قران مهم الله دی زما خلاف راغون شو په پنچیر کې هټول چا په ردا لا کې نارغلو جلسو مينبر د پاس یو درید و یو ګورای کني دی کتاب لیکلی دي چې کونجش نشینت بر کبر مرده بدانت ما دونر وای کله چې چنچن په خبر کینی مړی دا په تا چې دا چنچن دو ک چنچانا دا وی دی نه منی دی وای مړی دا په تا بل را پاس دی و یو ګور زخایر دا بل را پاس ده هغه وی په دې فلان گئی فتاوه کې 달리 کړی دي چې اولیاء را امداد کوي او دی وی ای اولیاء را هست قدرت از الٰه تیر جسته باز گردانند زیرا وېدا اولیاء دمره له طاقت به چې د لین دین غوته غشب یا را واپس کوي هغه ظالم مې چې اولیا سن شي کولې وي دا بیانونه چوکې او یو په پکې مڼه ترنا سي تا دو را پاس ته وو باسي نيونو د خلق دی وجنين وجے دو درے کے نو تبائے وری اکسیما کرے ایمادہ چل کڑے وے دپو دغه سے د خالی میدان خبرینو کوم خبرې ټولی وکړي وای ز د مودری دمې و ایمای ما تو کې دی زوام او یوس بسم الله می بیا می یا فقیر الله یتغیھا کمن آیا بغیر د الله د کتابنا ولا ټومبل فیصله کون کې راځي فیصله په الله تا دا یو کتاب دغه نیولې دی بل د بل لغه نیولې دی دا د بندګانو کتابونه د اراده فیصله او دا د مؤمن صفت قران ذکر کوي بیان ورپسې یو کونه شروع کړه املم يحكم بما انزل الله فولا يتهمل کافرون کله الله پر علیګلی قانون فیصله نکي نو دا لوی کافر دی قران معنی یو قانون دی بس روخو دی जर خو بصره پیدای شي او بیا خو انکار نشي ګول نو ته او وای ما چې دایته په ما حق لوی انو اذا مليان وی جانا پټ کې غردې دلې د چانه سپاتې د چانه سپاتې او په خله کې نو ټول تختی دی ولر تاسو نو دا دا غاسي طریقې بې کتاب توېدی کتاب لیکلي دیو یار ډیرو بلي کلي او وساله په قرانو کو راځه په قرانې ګورو چې قران سو وي افا غیر الله آیا بغیر د الله نه ولټوم بل فیصله کوونکی او هو الذی یدا الله غذات به انزل الیکم الکتاب مفصلا ترالنګله تاسو دا کتاب واضحه دا ولي وی زه کله به تاسو خو چیرې قرآن که مجمل لیکنا داږي تفصيل په دینورو کتابونو کې موجود دي او آو او په باب د عقیده کې قرآن مفصل لږه کستا عقیده ضروری و د لویده hayat النبی عقیده دا د ضروریاتو ته د اهل سنت والجماعت نه دا راشه په قرآن کې وایي baseX دانو راکایته کم به وخت کې خلقو بنیاد ګرځولې چیرې دا باندې نو دیو بنډه به یو مزبور پسی کیږي او اهل سنت والجماعت بیو دا نمانی نو دا بنیچه او سړی پسی موز نکی گی موز نکی دا الخوڑی را لیا خبر ادا بعد و قرآن نصابیتا که خبر اخلاسا واللزین آتینا عمل کتابا آقا کسان چور کرد من کتاب یا علمون ان دی پویگی انہو منظل من ربک چی دادی را لیگل شیستا در عبد طرفنا بالحق پر اختیا دا حق کتاب دین فلا تکونن من الممترین مکیغت وتامت کلمۃ رب جسد کن و عدلا وردا کلمۃ رب صت کن پرشتیا والی کی عدل نو په انصاف کی مطلب دا لري چې پدینورو کتابونو کې دروغ راتل شي د الله کتاب کې دروغ نشي راتنه او پدینورو کتابونو کې بے انصافی راتل شي د کتاب بے انصاف والا نو راځا کنا په انصاف کتاب دراغستد په انصافدار کتاب یو ګورو کنه داسی کتاب دراغستد چې لا غیب په انصاف باندې چې د بنده کتابو صوفی سدی یقین بنه شو کوله پایګه وسنه سه غلطی خامخای زکه چې فرق راشی په مابین د کتاب د الله او د کتاب د بند کې لا مبدل الکلمات نشته زوګ بدلونګه د کلمو د الله دا بل خبره کوي کله وای ټیک دا په قران کې دا خبره ده خو چونکی چونانجه لحاظه لیکن سربد اغینا یو خبره خووری اوی بیردی فلان کی علیم لیکلی دا فلان کی لیکلی دا فلان کی لیکلی دا نو تو قرآن خمونگ دادن خنن پوئی گو کنا ویالکہ دو قرآن ظاہر الفاظ دا کسی دی دائی مطلب دیں او تو جداب المخی مخی مطلب دا دی دو قرآن مجید د حکم بده بدل کری چطا دو دو پا خبره با دو قرآن حکم منسوخی الله ویلہ مبدللی کلماتیں نشت دو سوک بدلونکہ د وهو السميع العليم ده هغه الله دې ورې ځن کې او پويا او انت دې دابلا خبره تا ته په ذهن کې شبهه شي چې چاہ سړیا تر بس ان ختې هديغه وګوري نه چې مخالفه سوق سوق دي دا وګوري فلان کې جماعت خلاف فلان کې د دوی کې د دوی خلاف فلان خلاف فلان کې خلاف, خلاف دا ټولي چاپېرانه عادت شروع کیدا فلان کې لوی مفتی صاحب نو د خلاف وو افلانګه صاحبحت سے جو دمر دغه مریدانو چا غي بکلا کال پس راغون شو نه بکلي کې بنا ظاهر ده دا دمر اته کلا بغیر راغون شو په جماعت کې به ذکر شروع کو ټول کله به خبرو دورې مریدانو حدا د اختلاف وي دا یو یو به ذکر کوي یو یو به ذکر کوي استبب دی باندې و سوچ کې چې خدای هر اختیار ده دا پیر سے به خلاف دی دا مفتی به خلاف دی دا ملنګ به خلاف دی داس سربې څخه به خلاف دي دي کی بس چلې الله وی و ان تو ته ډیر او تا به نه ګوري و ان تو دې کتا تا به داري وکړه اکثرا مان ډېر ورواګه چا هلار دی چې بدهسمه کوي یو ذل کان تا به خطا کیان سبيل الله دلار اذا الله دا د قران قاعده دی چې وقلیل من عباد یشکور الله دې ما باندې ګانو کې به شکر ګزار بس دلیل ګوره دلیل کدا یو سره قران یو په سلر دا ټول پریده تا قیامت کې دا ټول لشيخ لاسوله او چې کتاب د الله دی مانل وو نو قیامت کې بده د الله بار کې ولاړي چې الله دا غا بنده دی چې د پما عقیده او پما عمل عملو زبیل استمه الله د رز می د خوراک نه منې کړو د شتي می د خود نه منې کړو نو ما بارکه د شفاعه که د بارکه د ما شفاعت قبول کړي اي اتباعنا بيتابي دارين کي ډېر په سهوله مزه ګور کچته داسې دوري یا غډیر په حق کوي او بیا ورپسې انتخاب او مومون ډیر داسی چې گمراهي او قرآنی بریښي خواهش په سر رواني وي ايت تبعونا بيتابه ده لري نه کوي الا ظن ماګر د ګمان ف انهم اوندي دي الا خرصونا ماګر اٹکل جاي د ځون معنا د ګمان او بل معنا د کسی غډیر اکثر کیسو په سر رواني پلانګي د پلانګيز ورک نه فایده اصل کړو قبر خوازه لړو ندي وتو لانګې لړ هغه دې د قبر نه لاس را ویسټو تاسو د دروغو کیسې بینور بو سره سره دارک نه لګی او ان همونه دې دی الا یخرسونا مگر اټکل کین ان ربک هو عالمو سارب دی پویا مایزل ان سبیلی پاغه چا چ حق تحقیق درار اذا الله نا او هو دا الله دې خپو پیدایت مندون کو تکولو مما ذکر الله دې زینا دوی مې سده سرت چورو کی او بری کې راتنه دیشر کې پھیلی پھیل کې پھیلی کې دوه خبرې یو تحریمات تهریمات ال عبادتو بغیر د الله نه دبلچا دواځينا یو څه حرامول او د نزور ال بغیر د الله نه دبلچا په نوما نظر نو نظر چې بغیر د الله نه دبل په نو نه نظر حرام دی خړل حرام نه قولي حرام مين هاو مانختا د تحريم د غیر الله چې بغیر د الله نه بل څوک یو څه حرام وي کسمرهم لیسړی مين کسمرم لیا ما شروی او بدی باندې اغشه نه حرامي مين بقلو خړي مم ما داغینا ذکر اسمل الله عليه یاکډشنم د الله پاغي ان كنتم بياتي مؤمنين کې دا سوچ باتون ول الله ایمان راړای په پندای شهول قران رحم الله دي دې کې تیراس کړي ويدا خو کافرون غړ او سیم خوړي چې به کمزې د الله نوم یاد کړې شي نو د دې څه مطلب دی وي مطلب دا دی د غرايب عبارت ذکر کوي چې اجالو كلكم مكسورا على ماذو كرسم الله عليه یعنی صرف هغه شي خوړي چې د الله نوم یاد کړې شي د حلال ټیم کې بل شي بنه کدا بل جانم په واغسه شنو بناخري کنازه را منختی د الله پنو اوګډه شنو دکا خورا او که کدا بل پنو منخدا شنو به بالکل نه خور ہدایت مطلب داري ها بیا د فوکلوس مطلب چې هر یو شاروید الله پنو منختی شي هر یو د الله پنو حلال شنو خورلې خورې خورې به او کولې واجب دي نو مطلب دا دی چې عقیده د دې د حلت ساته چې د دې هر خورلو د حلال دی فَقُلُوا حُرَيٌّ مِّمَّا دَعَوْنَا ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَزِيدُكُم مِّن فَضْلِهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اے تاسو چې په آیاتونو د الله ایمان لرئ او وی بل وی بعض خلک وای چې مشرکانو ده د الله په نوم کوم شی حلال نه خورو دا غلطه ده وی چې د الله په نوم به کوم شی حلال شونه اوبې سر کې خورو خو چې بل په نوم به کوم شی شو منښت به شونه اوبې خورو الله رد وکړي چې بغیر زمانه د بل په نوم یو شی منښت شي یا د بلبنوم حلال شي نو دا دواړه مخوري صرف یاغه مخوري چې د الله نوم په واسه شي ومالکم سدیتا سولرا الله تاګلو جنخره مما دا جنا زکر الله یاد کړې شونوم د الله عليه پاغي وقد فصل لكم او خطب سیل کله دی الله تاسو دا موږ کې هنه دي شي بلکی فی الماضي بمانا د مزار سره وقد فصل لكم الله تفصیل کای تاسو اللعب اللعب ما د هغې سر حرممالعلیکم چې کم حرام کړيدي الله پتاسو تاسو الله مستتون ی مګراوه چې تاسو مجبوره شي خوراک هغې دا حالت د استرار ځانله شي دی په هغې یو سړی هغه حرام شي هم خوړی شي استعماللولی شي او سره د استفار نه په ان نه قیررن ی کن ډیر حالک ل یزلوونه د کومراه کوول کوي د اووایم پخپل خوای شه د غیر علممن ب لم نه یزلو نهدي خطقیږي او بل خطا کین خپل فائسر ابید لمنا یګن ډیر الله وي زکه حالت به استقرار ځان لدی او چې حالت به استقرار نو کم سزونه الله حرام کړی دي دا مخره خلق بدل دعوتونه درکې قوم قرآن و زرو ظاهر الاسم وباطنا ریده ښه راو پټګونه ان الذين يكسبون الاسم لیکن عاكسان چې کوي ګنا سوجځونه زردی دېلې وسدا ور کړې شي ما کانو ی تریفون داغې چې سر دروغ جوړو داغې چېدي سپو ولهته کولو منمالله یزګارسم الله مړې د هغې نه چې یاد نهکړیشن نو دله پاغې چې د اللهم پ یاد د کړی شو د بل نوم پیواغستې شو ک ساار دی او که کټایی ده او قبل صدي ان او لافس کوون داې تل د کول ددي او خوړل ددي په کې دا چې فړلی حالال دي ددعوتتلدي د ایمان نه پهإ شاط نه ب شکهشیطان لا یوتونه ووسیاچ خل ل م خپله ملګروته لجادي لوکم د دپاره چې جګړو کې د تاسو سره اطلب دا د چې کله ته ددي نو په تاسه ستا خلاببه یوبل تهوسیا چا او چې کم په کې د شیطانو ملګري د نه به د سره جړه کي په دې پوښه چې جنگ د سرهوشو مخالفت دی دا دا او شو نو په دې پوښه دي د انبیا په لار رواني او کدا شي نه په ځان وایریږي چې را کې دی شي چې د بیان کې به دې څخه کمي او سن نقصان بړي و ان ته ته موم خویاتین وان ته موم ک تاسو د دېتابه داری وکړه انکم نو یقینن تاسو لمشری کونہ تا سبهي مسلمانان بخم مسلمانان به ويلي ګورته ده ډيرات کې چې بغیر د الله نه د بل بنوم یو شي منحت ورکول او دا غي خړل د حرام مين مقابل کې د سربل پالان را تاسو ته تاوي چاته تاوي جنه دا مسله نه کوي بلکې ته موږ سره پدي کې شریکين الله وې کړې دي امل لا انكم لم تا سبے پدا اٹم کې باغا مشرکان اللهو ان حرف د تحقیق او لام د تحقیق انکم لمشریکون تا سبا داس مشرکان یی د تاسو په شرک کباډو څه شک نه ما مطلب سلیم مطلبهم دک دې تفسیری کبیر کی امام رازی رحم الله وئی چې فیه دلیل علی ان کل من اکل شیئا مما حرم الله من احل شیئا حرم الله او حرم شیعن مما احل اللہ تعالی فہو مشرکن یو سڑی دا اللہ حرام و تا حلال او حلالو تے حرام اوئی پاکی دی سرا او دا سڑے کافر دے پدھی حرام و تا حلال مویا حلال و حرام مویا او من گانا میتن بل طرف تده کافر و مشرکو تده ای نیشال شده او من کانا میتن اے حغصو چاغو مڑ تو کفر و شرکو فا احیه انا ہو نمنگا جوندیک ایمان و جالنا لہو نورا او ورگل مونگدلارا رنا رنا ده ایمان یمشی بہی کده گرزی را گرزی پاگی سرا فننا سے بخل کو کی مطلب صده توحید و تنصیب شده تداسان نه زبرګ نه جوړ کړي چې ګوټ کې ناس به څه تش تسبيه علي نمشي به فناسه ګرځي دا پدي سرا پخن کوکي انا ده کتاب بيان وي او خلق دي ترابلي کمنو آیا ده ده پشان دا چا کمن مصلو آیا ده ده پشان دا واچا هي ظلماتي چا غيب دي روکي لز به خارج منها نیوتن گداغينا الله دې ده هغه مشرک نه چې کم پتيارې کی بروتي داغينا وته نشي کذالک مبدول نه دی برابر یو تیار کړي خپل لار وسنه معلومه فلا مشرک دینو ابل موحد مومن نه بل د توحید بیان ایو او ګډا کله برابر دی کذالک د غشان لکه څنګه چې مومن مسلمان تا عقیده د توحید خو غدا ندقتس یوینا للکافرینا استکل چیری کافرو ته ما کان یعملون هغه چې دی سه عملون کوي فکذالک جعلنا فی کل قريه باسم ګرزولی دی په هریو کلی کې اکا برا مشاران مجرمیاں مجرمان ددین لیم کروفیا دید پارچ چې مکرو فریبو کی بدی کې خلاف دا اکنا دا بلا آکابا دا دا دا غینا نورا سخت دا دا مولیانو پا اتفاق کو نشوا اوز بائیس جلو کو یار اوز رپورٹ پا کار دین قالوشتا کو الاس سلطان فا انہم حیاللاما ابن قیم رحمه اللہ قصیده کې کی دا دی بہترین نقشا و نمون پیشگڑه دا چ کلا بې یوې تراځي کلا بولي چې په هي سمون أشوا نو به بیا ووي ورشي بادشاہ ته شکایت کوي حاكم دوه دې راشه زړې دې سړې خپل بنده کا واغه ته چوي ناغه تبدا نه وي چې دې دین نه مړي حاكم په دین څه کوي هغه تبدا وي چې دې مل قران نه فساد کوي معاشره را نه وي او بړي کې بېګړ راولي او تا ته بړي کې دہشت گردي جوړي حدا ټول جلبد باطل پر استمول مګر کذالک او دغه شان جهالنا فی كل قريه مغمکر رګډی دی پاری او کلی کې اکابر مشران مشران دی کلی مجرمیا مجرمان لیم قروا فیها دغه چې دی, دی مګرو فریب کی پدی کې خلاف د حق نه مګرو فریب نه دی علامه ابادالدین ابن کثیر رحمه الله هغه دعوت د دی چې مشرانو کې اکثر مجرمانی نو دی دعوت ورکيږي وما يمكرون دی كره فري ابن كاي الا بانفسهم मगर مکر په ځانو د دوی په نفسونو باندې وي وما يشعرون دين पुیگی فاذا جاءتهم آیهن دادا غو مشرانو د مکر نمونه ذکر کای و اذا جاءتهم آیهن کلا تشراشده تسوجدا قالو وایدی لن نؤمنا هي چیرې موږ ایمان نه راړو حتا تر دې پوری نو دا چراکړې شې مثلا نوتی یا رسول الله فشانده حقیقت ورکل شی دی پیغمبرانو د الله تعالی دو مطلب دی یو دا چې څنګه وہی انبیاء او تشهیدا او الله او توهیل دین نو دا قصې دی موږ دا وہی رولېږي چې دا پیغمبر رښتینه دی بیا به ایمان راړو به دا چې موږ تر هغه پوری ایمان نه راړو سو پوری چې دی پیغمبر لا هغه معجزې نی ورکل شي کم دې بخوانو لا ورکل شي الله جواب الله عاالمو الله خپی جې هی سوه غ ځای یا جالو ررسه ته هو چې مقاه خپل پیغام الله و د ظرف او محل چې کم زړه د ووهي قابلې نوغته وهی کومه هر کو جاتهوهی نه کې ږی چې تمم دې تم کې اجاتته دی وهی شيسییصبلله نه زر دی چ برسییا کسانو ده اجر مو چې جورمې کړی دی سغاارون دللت ان دلای په نېزال ان دلای د طرفه د الله نه واذابون شدید نو واذاب سخت بما كانوا يمقرونه فسبب د دې چې دیمه کرو فریب کاو فمای یرید الله بشارت ورګي الله رب العزت مؤمن لا جاده پاره چې الله اراده وکي اي يهدي اهو چې هدایتو کی دتا يشرح صدره قرآن عزيزینا دلال الاسلام اسلام دا نو د کی عنابت پیدا شي جو شروع ک الله نصیب ننسید کېمن یورید د چا دپاره چ واړی الله ان یزله چې قمرا کې دله یال صاده اوګرځنه د د ځکان تنګدون کې حرا جا غسه کېدون کې الله څوک چې کومرا کول غړم د حق په خبره باندې چې کله تهشي دد پ غص شي تاسیې ورپې بل شي او ضکانسیینې تننګه چې طب بد دکه د درګ لي ک انما یسعد او دا حق منل ته دمر گرانی ک انما یسعد گویا ک دی پنجوره کیجی په سمای په طرف د اسمان یعنی بره آسمان ته حاصل جده ته سورګران لګی کنا دک څه دا حق منل ته بیاګران لګی غزالی کدا شان یجال الله الرحم الله اچي بلیتی د کفر او د شرک او د زدا او د دیناد الیذینا لا یؤمنونا چی ایمان نرالی چی اراده د ایمان نی اللہ وی پاوکی بدا پلیتہی موجود بھی وَحَاذَا سُرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا بَعْدَ لَعْدَ رَبْزَانِغًا حَاذَا اسمِ اشارت ستدہ حبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرمائی مراد دینا قرآن دی حبداللہ ابن عباس وی مراد اسلام ابن کسیر رحمه اللہ وی حَاذَبْ دِينُ الَّذِي شَرَعْنَاهُ لَكَيَا مُحَمَّدُوْ دا دین چې د کوم تا تاسو حکم کړل یې محمد صلی الله علیه وسلم یعنی دا هغه دین دی چې موږ تاسو ته لپاره مقرر کړل دی بما او حینا الیک هذا القرآن د دې وجه نه چې موږ تا ته د قرآن وحی شروع کړی دا وهو صراط الله المستقيم او دا قرآن د الله نه غلارده نو د دې وجه نه موږ تاسو ته قدم په قدم باندې احکامات را لګو چې نه غلارته د خلکو ته بیان کین او بعدین دا قران دا اسلام سوره کا لار دراستادا مستقیمن نگا قد فصلن الایات موږ تفصيل زرا بیان کړی دی ایتونه لے قوم یی ذکرونه په پاره د ه حکم چې نسیت قبلای لههم دار السلام هند ربهم دې په پاره د کور د سلامتیه پنيز زرا ددلای او هو ولیهم او دا الله د دوست زدای نه کان یاملونه سبب دا عملونه چې دی بکل وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَتَمَرَجَ جَمْعًا بِقِيلَ لَهَا اَللّٰهُ طول لَرَا رَدُّوا مُشْرِكِينَ بِالْجِنِّ اَللّٰهُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ اَيُّ طولْغِيَةَ پيريانو كديستك سرتم من الْاِنْسِ تاسو هوډيرتا ډیکلو دي انسانانو نا تاسو بچو تاسو ين دي به كله اَقالَ اوليَاوَهُمْ اَبُو مَلْغَرِيدَ دَي مَنَ الْاِنْسِ دَي انسانانو نا رَبَّنَا اسْتَنْتَ ابَاظُنَا بِبَاظِن فائده سرو بازو زمونګه په بازو نورو فائده سرو د پیریانو فائده دا وه چې انسانان وا د دې بڑای بیان ولا طاقت به بیانو شرف دا تا ډوره طاقت ور دی و دا چل کوي واه غچل کوي نداغي غرور او تکبر بزیاتي ده او خلکو زړونه کې به دا غي نيار راتله هیبت به تي راته دا د پیرانو فائده ای به پیرین هر ډول تراتله یریذل بنا او خلکو زړونه کې به یاره چې او دشمن زل ک یاره را شي نبل دشمنې زلوور را ځینې اخت را ځي او دا دغ دشمن فاده بیا او د انسانانو فده ددي نهه د کله چې ب په زنګل وورګټ شو نود با هغه مشر داوازو کو نو هغه به د دی کشررانو نه بیا فاازت کوو داس س نور کارونه بعضې کارونونه ته نهدي یاخلی بعضې فده دا هغوی نور جي کرکي دي تک ساارېملبتار چېصد دي لسهحه تل اشرار یو کتاب دی. پایې کی ذکر کړی دي چې انسانان د پیرانو له پیرانو د انسانانو نه فایده اخلي ساجائز دي او سانه جایز ني او بو وايي دایته اې زموږ را ده پایدا غسته وا باز زموږه په بازه نورو او بلغنا اجلن الذي اجلت لنا او رسل ليومغا زمغه هغانه ته دا چې تا مقرر کړو زمغه پارا مونږ د دنیا کې دیوبل فایده د پارا دیوبل انداد کوله دي دا فایده په غلطه طریقو قال نو بو اي الله انار او رستاسو زائدیں خالدین فیہا ہمیشہ با یہ پا دیکھیں اللہ ماشاءاللہ مگر اغچو غاڑی اللہ رب العزت اللہ ماشاءاللہ استثناد سندہ ہمیشہ با پا دی او رکے خکو خوخشی دا اللہ ولمہ ذکر کئی جہانم کے سزاگان مختلف دیں یو سزا با یو زائی کی بلا بل قبل زائی کی لکا جیلون کے مختلف جیلون ہے یو دی یو قسم مجرم لا بلد بل سم مجرم لا نور یوه دکه په کې بلیږي نو بل ځای ته بوزي چې هغه کې وېخه یخني به یې د یخنې عذاب به نو یده د کې استثنا ده نو همدغه استثنا ده مخ کې ان نار ورساسي په هاکر الله کله خو خشي چې د اورنم وباسي هغه یخ جهنم تمبوزین نو دا به یې نو نور د اور او تلساسو نشته ان ربک حکیم علیم سر عبد حکمت والا وكذلك والذي بعض الظالمين بعضا باش بګه ماکه به تاسو غیمه په هغېم د دی چې کله تا مسله پر نه خدا اميانو د مليانو د حاکیانو د ټول د اونامه له دین ده لابه نتلګي نو چونګې دا ټول د شیطان په لار رواني نه دای زره بغمي کده دا مسله خوريګ نو خلکو د زمون غلا معلومیږي نو څه جلو کو یا رب لا نه لړکې تبیا بده قتل منسوبیکی الله اذا اسنا ندا تا بخوانه شروع دا, دا وکذالګه او ټول به یو ځای شي اسبه دیو بل سره دداینه لګي او چې کله حق راغی ټول باطل پرس به یو ځای کیږي خلک به یره مسلمان دا ټول کافر ملکونه یو شي دا د بخوانه دا, دا کس دا او قران خو لی دا دا, دا به تر قیامت وان وکذالګه او دا شان نو ولي بعض الظالمين ملګري بعض باز ظالمان بعض بازن نورو پی ما کانو یک سیبون فسبب داملونو ده دئی کیا معاشر الجنی والینسی ای طول گیا ده پیریانو ده انسانانو علم یادکم رسولم منکم آیا نور آغلی تاس تا پیغمبرانستاسو د جنسنا یا قصون آلیکم جبیانو لیپتاسو آیا تی آیتو نظما و ین ذرونکم لکایومکم حازا آیا رولی تاسو د ملاقات ده رزنا قالونو آئی بدئی شہدنا مونگا گواہی کوا لان فسنا پخفل او الله انبيار غليو وغرتهم الحیات الدنیا دای دوکغل دی ژوند لگا د انبیای ولنه ورنلی دای د دا انبیاو مصلا ولنه ورنلی الله د دنیا په ژوند وکاو ما سره مال دے ما دے دی ما سره اقتدار دی زو په سنا کامیاب شمه وشہیدوا الان فصيهم دای بغاوایو کی بخبل زانونو انهم کانو کافرین جودای کافر ذالک ال لم یکون ربک واجه د لو د پیغمبررانو وظکه د ان بیا مدله لږلی دي اللم ی کو نابدوکه چې نه د رسه محل ق را حالله کوون کې د کللو د زلمن په سبب د شرک دئ په غافلون او حال کې چې اوسیدون د دی نه الله یوقوم مجرمی خو پتو وت نهوي نزه په هغې عذااب پیغمبر اوولږم خبر ولهوررکې. کوی منرل نو بس بچی او کوي منرل نو ازا پيراشي ول کلندرجاتن د پاره د تولدي درجي مما مرو داګنه چې دي سامل کله تفسیری حاضر وای لکل عاملن بطاعت الله او بمعصيته درجاتن د پاره هر یو عمل کون کی کاغته ابيدار ده او کو گناهګار ده د هغه د پاره مختلفي درجي دي ياب لوه بیا عملي ان کان ان ګان شرن فشرون که خاامی نو بهتر درجي دي او که بد عملی نونا کاره درجې دي خوی په بدله عمل کېهمارب به کبغاافنم عملون د د سارب نه خبره دغنه چې د یې کوي غرب د کل غنی و, و تخفیف د ال غنیو بهاجته زور رحمتې خاون د یشا کوغاړی یو ظحب کوم وستاداخلف من بعدې کوم را بولی ستاسوونهروستو ما یشا او هغهه چې د الله خوښی کمان شااکم څنګهی چې تاسو پ دا کړیئ نیمزوریتې کو می خری نه د اولات د کوم بلنا ان نه ماتوه دوونهله آاتینکن نه هغه چې تاسو سروادو الله رببولې دت نه پیا کومې عملالله مکانهې کوم اعلان به برات د یوسرے نہ منی تاو تدن بیان کر بیا بو سرا بی چاٹ کین بول تو او یا کوم عملو ازنا کوم عمل کوي علام گان د کوم بغفل طریق انی عامل زو عمل کوم کې ما پسو فتالمون ذر د جتا من بها چا تکون له کسی بل هغه پر عاقبت الدار خان جام دا کور رستنی انه لافلح الظالمون یقینا ن کامیابیږي ظالمان <سؤال> وکلا چې دیسه مثلا 80 بیا ته اعلان د براتو کا بای کاټ ته وکم وجالول <سؤال> لله مما زرامن الحرف <سؤال> لذیز نورستو رسمونه د جاهلیت ذکر کئ تر اخر د صورت پوري دا سبا وي ان شاء الله دعوانا ان الحمد <سؤال> لله رب العالمین ا من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون سورة <تصفيق> الأنام دمه ساشرودا په دې کې رات کې د عاشره کې فعلیو هاه عاشرات چې زیات تر دا ریته لوګ دا عمل سره دی باقي کې تحریمات د غیر الله هم سره ذکر کړي د نې سبق چې د کم دا نه شروع کې40 نمبریت دصور انام په ک د جااهیت د زمانې سرسممون ارت کوي چې د الله په نوم بیایم نظر و منخته کوله او د مخلوق په نوم بیا هم کوله او فرق په کدا او چې د الله د نوم د نو او له مخلوق دنم مرقتی ډیر لوی اهمیت دا غیر سره او بیا ورپسې ورسدو رد تحریمات د غیر الله او ذکر کوي تحریمات العبادات تحریمات د غیر الله وجالوا لله مقرره کړی دی الله د طارا مما دهغې سرنا ز چله پیدا کړړیدي من هررسې د فصل نه وال اناامو د سرارروونه نصبان د الله دپاره مما په غڅ کې دغې سرنه ز چله پیدا کړړیدي من هررسې د فصلونونه تقالون و الیها ذا لله ذا الله فردا مزامیم بخیال او گمان د لیکې ما ها ذا لشرکاینا و ذا زم د شریکانو ذا فردا دی وې چدای سازمږه الله رب العزت ذا فردا زمږ د دی فصل زمږ د دی سارو د دا یو د الله د پااره ده او د بلله زمون د شکانو دپار ده نو د الله په نوم ه سمه کارهول خوټی خبره د الله نه ال د بل په نوم منخته دا پې بدیوه دویم نه چې د الله پهن معې منخته خخبر پره خو پ خپلقل نه ملکغله دین په کارو جومه برخه د الله په نو الله رب العز اس ددې حالت ذکر کوي د دې دستورم وی فما کان لشرکائهم ها غیسا چې وبل پر د شریکانو د دې چې وبل پر د شریکانو د دې فلا يسلو الاله ها نن رسول الله تا کما هي سچ به ده له نه د نور شریکانو د پاره مکرر کړو آغا با نرسی دا حسی الله ته تا دا دیکن مطلبو نا ذکر کئی علماء یو دا چې الله ته دا نرسی د سم مطلبو یو دا دا چه دا اللہ پن ام کمشے نظر شین و آغا آم و مسکنانو لبوار کئی چه سا مور و پلار نئی سا اولاد نئی خزد نئی نور مسکان چې کم د هغوی هرچاسستا سره یو ځ نه غله ورکول شي نود به داېونه په عامو مسکانو نهلهګول بلکې دا په منجا ورانو د پارهخسو دو چې نظر د غیر الله به د نظر د الله سره یو ځای کو نه ګړه دریم دا چې کمشه بيد الله نن نمو اله د بل پونم منختا کا باغې بيد الله نن نا غصم فلا يسلی علی الله نرسل الله تعالی سلو رم دا چې یو طرف د بدیخ بل سمکر کړو د زکاتم بخبل دو کې مقرر بل طرف ته حصہ مقررو د دې شریکانو که او اوس به مال درو چې دا الله په हिस्सा کې به کميراتو هغه به د دې نظر د غیر الله نه نه پورا کولا او ک په دې نورو کې به کميراتو نو د الله رب العزت په اړه چې به کوم منښت کړو دین به غیره شامل کړا یره الله رب العزت هغه آسی غنی جات نداره فلا يسلو الى الله مطلبا فما كان لشركائهم هاغه چيوي دپاره دشرکان زده دي فلا يسلو الى الله او نه رسول الله تا وما كان لله او هاغه عيسى چيوي دپاره دالله فهو يسلو الى شركائهم هاغه رسول شرکان زده ده يعني دته سي سره ورځې کیږي او غيله ور سا ما هکومون ډیره به د دغ چېدي فیصله کوي او قذاې قض للی من المشرکین نه ارت د نظر د غیرله په قذاکه دغشان ضنا خی س کړړي دي ل من المشرکین نه دپاره د ډنو مشرکانو قله ولا وجل د وات دد شوقا هم شکانو دد دد شکانو و تهښی سړی دي وجل د اوات لی اردو هم دی دا پارچ حلاک کی دی و لی البسو آلی ام کی پدی باندی دین دی یو مطلب خداو چې دی دی شریکانو دی تداخی سکڑی دی اغی وطویل دی چه دا اللہ نیلاوا زمون کنم دا شیح حلال وی نمشرک پیران اولی دران تینا مراد دی چې دی اغا شریکانو دی ذہن کیا چول دی د دا عبادت دی و ذریع دا تکرر بلدا تزين لك كثير من المشركين خسته کړه په د دې مشرکانو قتل اولاده یې او جلد دا اولاد د دې شرکاوهم هغه محبت د دا شرکانو د دې یعنی د خپل شرکانو په محبت کې دې حد تر رسیدلی دي چې هغه د اولاد قتل خسته کړي لږه دیو منحت کړي او ځان یې او لازم کړه هغه دا چکه کلا په زامن ځامن لاس توراسی دل نو لاسم دې بیر اونيو هغه بيد خپل شریک بنوم حلال کې بيده په ما باندې د نن نظر دی د نن په ما باندې نظر دې اوز د د سوري دلان دېم د د بچاو دلان دېم د د حفاظت دلان دېم نو دې کده په نو ملال کم نو خير دې نیر دوم دې پر چهلاکی دې ولیل بیس علیہم دینہم او ور ور کی پدایمان دین ددای دا انجمو د خبرین ولو شاء الله کذا الله وش ما فالو دی بل کارنو کله مطلب دا چی دنیا کې الله پزوربانی چابه می اسلام نه مناوی او نه پزور دے چا زړه ته اسلام نه کوي د کفر نه کوي او دا خو دنیا کې الله اختیار بل د کتل اولاد هم یو معنا بل ذکر کوي علماء یو معنا یو جسمانی قتل له او بر روحانی قتل له روحانی قتل لا چې دایبا لکنن زمانه کې کی هم کیږي بچي پیدایشي نو نظر یې منلایې چې ده تم زمانو رسی سلور پنځه یا شوهار چا خپل ذهن کې او خاص دغې او یو بد با دی بابا پنوم منختي یو دی بیا بابا منجوري د دې او زیارت بخادم دی نبی آغا پریدی پدا غزائی کی ندہا غا طول عمر طبعی اکیدہ گندہ عمل گندہ حر سن پاتی نداد اولاد قتل لے ددی غرز دائی چلی وردوهم چهلا کی ولی البسو علیہم دینہم او دن پی گڑ وڈی ولو شا اللہو کد اللہ خوشے ما فعلو دی بنو کڑلا کار. نظرهم پریده دل را ما افترون غات دې س دروغ جوړایي تقالو او اي دې هادي انعام با اوس تهريمات العباد رد کين کم شي مخلوق بن کړه له مخلوق حرام کړه ري نه هغه شي حرام نه لې بلکې هغه حلال نه وقالو او اي دې هادي انعام دادي ساروي فحرصنا فصل هيجرون چدا دې بند لا اتامهان بخوری دیل را الا من نشاغو مگر حقا سوک چمگا یو غواړو بزامه هم خدا په خپل خفل خیال بانده بزامه هم پا خیال او گمانده دی دا مطلب داد دلیل پی نشتی چال حلال دی و چال حرام دی نو دا حلال او حرام قول دی خلاوی لی دی وینا بزامه هم پا خیال او گمانده دی او دا دي من نشان مراد من جوران دی چه دا بصرفی من جواران خوری او نور سوکنا فا انا آمن او سنور ساروی دی حرمت زهوروها چه بند کلشی بیدی هم لاغان دا غئی دوسور لیو کولنا فا انا او سنور ساروی دي لا یذکرو نسم اللہ علیہا چه دی نیادی نم دا اللہ پاگئی صدا سی دی چه دا اللہ نم پی نیادی وگا دا دا بابا دا نم منخت افتران آلی دا دروغ جوڑا ولدی پا استران عليه د پاره د رو جوړول پاللا دا پا کارولې کوي د واجې د رو جوړول نه پاللا باندې د وي بس دا هم موږ ته الله حکم کړی دا ولي وي دا څه کوي چې د وي موږ د ابراهيم عليه السلام پدینیو نو الله رب له دا توې چې د ابراهيم عليه السلام دین خو آسمانيو الله ویلو دا کارونه کوم رې کويږي پدغه دین کدا کارونه چته نو دا تاسو به الله د روغ جوړوي د دیو جنہ چې یو سړی نسبت کمزست کیږي یو یعیدی نه طبقې د کیږي نو چې له کم کارو کم خلک بو یړدا بدی دین کینو دابا د مشران داسینو د دیو جنہ ډیر ده ته اړتیا ضرورت نی په هر احکار کیږي باغي باندې یو دینی جماعت بدنامي کیږي نو کدی به دا کارونه کول او ځان د ابراہیم علی السلام تابعدار هم وي نو الله رب لذتی په الله د روغ م جوړای دا د ابراهیم السلام په دین کې نشته سید زهم زر د ج الله وبدل ورکړی لا مما کان یفترون هغه چې دیسه د روغ جوړای وقالو ما فی بطون هذه الانعام ما هرس فی بطون هذه الانعام چې دې په هغه تو دې سرو کې حلیثه ذکورنا دا یاواز څنګه سړول پار دی او محرمنه علی ازواجنا او بند په خزو دم گا د ساری په خيټه کې جدان کم بچي دي یا سه خاص سارويون په دې کې کم پي دي او اذا بسړيس کې او خزنه و ان یکم متتن او کوبا دا مرتوی دا مردارا په هم وی شورکا ون بیا دې په کې شریک دي سید ځ مص زر د چله به د زاور کې د بهیان نه نه هوه کې منالم یکنن الله د حکمتالله اوپیا دا د هغ دستو سکارونې د ځان نهسیدونې د ځان نه بند کړړو لکه ساوی بچو تا به جدې پیدا شوو سړو ښذو بهخړو دا سړو به خوړو خزله او کمړ به پیدا شو راې جوټولوخوررووي. دا د ځان نه حرممواو د ځان نه لاوای دا نه دی دا د ځنه الہ جوړلی الله رب الیذ تو ای چ زبد د دی د دی بیان د ای سزا ور کوم انه حکیم علیم یکنن الله د حکمت والا پویا زمون بل د زمانہ کې هم سړی خبري داسې دي چې یغی کې خلق دیوسیز نسب تک له یو تک چې دل حلال دی کله بل تک ای چې دل حلال له اوه مخلوق له خنډین نکټرګی